Hoofdstuk 53, 6 maart 2017, om 11.45 Yahshua is gelijktijdig ons vader en ons moeder en is vir my so wonderlik om so aan Yahshua te denk, om te denk aan Yahshua Maria, maar ek het rechtig die grootste besef in my binnenkant, dat vader manlik en vroulik is gelijktijdig, dat hy ons vader en ons moeder is. Voorheen het ek dit nie so die besef nie, ek het nie so daan gedink nie, maar van het vader het aan ons harte bekendgemaak het, van het vader sy moedergees rechtig baie speciaal na my toe gekom het, het ek rechtig besef dat, as jy die twee liefdes, kan ek maar sê, by mekaar voeg, is daar elke keer een groot, een groot, ek wil sê, een ontploffing van liefde in my hart en groe dinge, ontsaglike groe dinge en kracht en, en ek sien sommer water wat spat want die vader en, en die moeder so saam in water um, ek kan dit nie verduidelik nie, dit is net te groot vir my en dit maak my hele weese bly en dit maak dat ek so net so glimlag en nie kan op hy glimlag en dat my hart voel of ek net altyd wil glimlag en ja so maak my, my hart met soveel liefde vol En ek weet om dan dat dit die waarheid is, want uh, waarheid voel lekker, liefde voel lekker, maar onwaarhede en sulke dinge laat die mense hart toch nooit lekker voel nie. So ek weet is Joshua, wat so vir my al die wonderlijke dinge openbaar, en vir amal dit gee. En terwyl ek so saam met Joshua die liefde is, sien ek een glaas of een houwer met gouwe vloeistof, baie naba in my oe, en Joshua sê toe, ek moet dan my weerkaatsing op die oppervlak kyk, en toe ek so in die, in die houwer in kyk en my gezicht so van boe af bekyk, toe skiel ek sien ek nie my gezicht nie, maar ek sien die hele weese, asof ek um, a klein weesinkie is, wat nou boe hierdie houwer uh, boe die goud is, boe die water, die oppervlak of die die vloeistof is, die gouwe vloeistof, en ek sien myself hier binnen, en soos een spielweerkats, en ek lyk like rechtig waar, soos een ander weesinkie, amper, ek wil amper sê, soos, een kruising tussen een veekie en een engel, ek is, ek is baie fijn, en ek het vlaerkies, en ek, ek moet verskrikkelijk vinnig kan beweeg, ek voel net, ek kan baie vinnig vlieg, ek kan baie vinnig beweeg, en ek raak so, net met my een toon, so aan hierdie oppervlak, van hierdie wonderlijke goud, en dit is vreselik mooi vir my, en, eers was al golfies op die oppervlakte, kon ek nie myself sien nie, en toe maak jy asso wat het vir my oombliklik kalm, ek kan voel dat er soos kracht uit om uit gaan, wat alles net so beveel om te kalmeer, toe sien ek myself as hierdie weese, en toe weet ek dat jy asso wat vir my, toe sê jy vir my, dat kyk hoe ty al my weese verander, dat dit geestelike betekenis het, geestelike ooreenkomste het, um, is verseker, en hoe hy my wese al verander het, dat ek nie meer lyk like, soos ek, dink ek lyk like nie, dat ek al baie, baie, baie, hieldemal veranderde wees is, dier jasso ase genade, en, terwijl ek het nog so sien, miskiel ek dus ek weer normale groote, en die beker is hier voor my, en ek kyk weer so, vir dit hier by my gezig, en toe sê Joshua vir my, ek moet dit nou inslik, en ek drink dit toe, en het gaan in my weese in, en ek voel dat ek heeltemal, heeltemal goud word, en um, Joshua kom staan nie, is so achter my, en hy vat my kop so sachies, en hy druk my gezig, op spierwit bladzij, maar so sachies en liggies, en daar maak my gezig afdruk, op hierdie bladzij, en ek weet, Joshua wil hee, Dat ek dit nou, wat ek nou ervaar het, wil hy vir my iets oor sê en in woorde wil hy dinge vir my omskakel, so dat ek dit kan neerskryf vir ons amal om te lees. En toe skryf Jasua, waar kom goud vandaan? Het jy al ooit daar waar gewonnen, waarom daar goud op aarde is? Die goud is een deel van die aardse lewenskracht wat baie noodzakelik is vir die voortbestaan van die aarde en ook die mens op die aardbodem. Neem maar nou net vir jylle enige bekende toestel waarin elektriciteit gelei word. Daar is draaikies en ander dinge wat by mekaar gevoeg en kinstig gebouw is om iets te doen wat met elektriciteit werk. Soos jylle op aarde doen, is daar al reeds eerste dier my gedoen. Ek het die aarde kinstig aan mekaar gesit so dat daar lewe kan wees. Geen krag beteken ook geen lewe nie. As al dus geen krag of elektriciteit in die aarde aanwezig is nie, kan daar ook geen lewe wees nie. Ek is die krag die elektriciteit, wat alles nodig het om te bestaan. Ek het draaikies in die aardbodem gelei, om elektriciteit van een pool na ander te gelei. Ek het julle alreeds gesê dat die aarde gelijktijdig mannelik en vrouwelijk is, waar die noordelike halfrond meerendeels die mannelike kant is en die sydelike halfrond meerendeels die vrouwelike kant is. Hulle moet in verbinding met mekaar staan om elektriciteit, die noordige kracht, na mekaar toe te gelei. So is dit ook in die menselike lichaam en is daar selfs goutteenwoordig in julle stelsels. Maar dit is een swaar metal waarvan daar nie te veel teenwoordig kan wees nie, omdat julle al reeds gesuiver is as julle menselike lichaam ekrym. Die aarde het hierdie metaal baie nodig en het is baie nadelig vir haar as planeet en nog veel, nadel, dele, nie, veel nadeliger vir jylle as mense as die goud gemeen word en uitgehaal word. Stel vir jouself een toestel voor wat uit miljoenen draaikies bestaan en waar elke draaikie die koneksie in stand hou. Nou begin een klein weesinkie die draaikies van binnen af uit te haal en te knip. Sal daar dan nog steeds een koneksie wees? sal daar dan die mettertijd kortsluitings en gebrekte koneksies wees, waar die aardse stroomvloe sal beinvloed en benadeel nie? Paie dinge op hierdie aarde word veroorzaak, dier die mense onwetendheid en gebrek aan kennis. Dan blameer hulle my, hulle liefdevolle jimmelse vader, vir die tragedies wat veroorzaak word, dier hulle eie onvermoe om die aarde in die beste toestand moendlik te hou. Kan ek die skuldra daarvoor, as iemand die aardse drade knip, Jylle kan die aarde se spoed heel te verander as jylle die goud te veel myn. Ja, jylle kan die jylle rotasie van die aarde omvergooi as jylle nie na my kom en die dinge van die aarde los waar het word nie. Kom eerder so dat ek jylle die ware goud kan gee. Die ware goud wat uit my is, is meer geestlik van aard en kan beter dier jylle siele opgeneem word as wat aardse goud dier jylle lichaam opgeneem kan word. Ek wil vir jylle goud gee. Ek wil vir jylle goud gee wat geluiter is in vier. Dit is die ewige lewe. Ek maak van jylle volkome planete op jylle eie, deur dat ek een man en een vrou by mekaar voeg as die twee teenoorgestelde pole van die aarde en ek, as, as die geleier, is die goud in jylle harte wat die koneksie bewerkstellig. As jylle as man en vrou mekaar sal lief hee, sal daar nooit een los koneksie wees nie en daar sal nie krag verloore gaan nie. Jylle sal een volmaakte, perfecte planeet wees, waar alle levende weesens gelukkig sal kan leef, sonder enige gevaar vir hulle levens. Ek wil, planetes, ek wil niewe planeete skep. Ek wil elke oomlik mans en vrouens bind en die gouwe draaikies tis in hulle versterk en connecteer, sodat die perfecte verbinding kan plaas vind. As jy vandag sien en besef dat daar gouwe draaikies is wat nie meer gekonnecteer is met jou wederhelfte nie, kan jy maar net na my draai, en ek sal elke draaitjie weer herstel, so die planeet van jylle hiewelik weer kan leef, en ek sal my gees vir jylle uitstort, en jylle weer heel en niet maak. Daar is geen krachtiger verbintenis, as tussen een man en vrou nie, omdat jylle alweeds een was, voor jylle na die aarde gekom het, en jylle siel mekaar aantrek, en met mekaar verbind, tot een krachtige nieuwe wees, waarin alles volmaak en perfect is. So is dit ook in my jimmele, waar ek weer mense bind wat by mekaar hoort, dan gee ek vir hulle goud, en hulle woord selfs weer goud, wat elektriciteit gelei en dinge tot stand kan bring. In julle aardse levens, weet julle hoe belangrik kracht is vir enige werk, of vir die voortsetting van bestaande werke. Die hart is die bron van elektriciteit in die mens, en dit is ook waarom twee mense wat mekaar werkelijk lief in die hart, gekonnecteer is, nog voordat hulle mekaar in die vlees ontmoet, Soms ken mense mekaar glad nie, maar droom van mekaar, en weet van mekaar, sonder dat hulle mekaar eers ken, omdat hulle in die hart aan mekaar verbind is dier my gouwe draaikies, wat al reeds alles weet, voor hulle dit weet. Soms verstaan mense dit nie, en trou met die verkeerde hieweliksmaat, waarmee hulle nie in verbinding staan nie. Dit is waarom mens eers met jou hart moet leer voel, voordat jy jou vlees vertrouw. Dan sal die gouwe draaikies die verbinding bewerkstellig, En jylle sal by mekaar wees tot in alle ewigheid waar ander mense dier die dood gesky word, en eers dan hulle ware maats vind in die wanneer hulle geleer het hoe mylle harte te gebruik. Wanneer ek twee mense gebind het, sal die sterkste van die see nie kan sky nie, nie eers die sterkste wind sal hulle kan sky nie, want alles is gehoor saam in my kracht en woord, en waar ek bind kan niemand sky nie, en waar ek sky kan niemand bind nie. Stel vir jylle self een volmaakte plek voor en dit sal so wees, omdat dit nou net dier jou gedachte geskep is. Dit is al reeds daar, omdat jy dit bedink het. Gebruik die kracht wat ek jylle gee om goeie dinge te skep en glo dat dit al reeds daar is en jy sal sien met jou oor van jou siel, want dit is al reeds dier jou gees geskep. Skep nou vir jou en jou eeuwige mate volmaakte plek En dit sal ook jylle eie thuis word, wat later in die vlees na vore sal kom. Skep my die kracht wat ek jylle gegee het. Gebruik jylle innerlijke goud tot jylle en jylle naast as een voordeel. Ek wil ook bylas dat vir die reine alles rein is, en dat die wie my lief het jylle self met goud kan versier, sonder om sonde van eideleid te doen, omdat jylle heeltemaal verstaan wat goud is en wat het beteken. Daarom dat my tempel met goud versier was, omdat my volk die geestelike ooreenkomst daarin raak geseen en verstaan het. Maar wees versichtig en onderzoek jou self degelijk, want saam met die goud is daar ook baie bose geeste, en as jy nie sterk genoeg is nie, kan jy verlei word om gierig en eidel te word. Alles is rein dier die koneksie met my te behou. Amen.